Wie lange dauert Muslime? Wir haben nur zwei Feste, Eid al-Fitr und Eid al-Adha, und es ist nicht zulässig, die Feiertage anderer zu feiern, weil die Eid eine Religion ist, hat der Herr der Welten begonnen.